Наївна, щира поезія заворожувала, і бідний письменник ні з того, ні з сього, раптом відчув себе найщасливішою людиною в світі. Не в поезії, зрештою, річ. Мініатюрна вчителька без стуку, без попередження, отак собі просто увійшла в його серце. Стрижак попервах пробував ще боротися з собою та з мініатюрною вчителькою, але швидко зрозумів, що змагання з собою мало результативне. Після смерті дружини Тетяни, дарма, що відтоді минуло більше десяти років, ніяка жінка його по-справжньому не хвилювала, хіба що ніч другу в ліжку. Не було в нього і нагадці женитися вдруге. Одначе вже через тиждень після літературного вечора в школі він не міг дати собі ради з бажанням щодня бачити Оксанку. Її очиська, її точений стан, її повісняну хвилю волосся і чути її голос. «Ну що з того, що мені минула п'ятдесятка? Ну що з того, що я сивий патлань, що серце в мене поколює? А я ось усу переч рокам, сивизній, хворобам, по-юначому закохався, Сяню. Ти на мої літа не зважай. Ми ще народимо, Люба, купу дітей, ми ще діждемося, моя кохана. Ти мене омолодиш, Саню. Ти чуєш?» Сивий патлань з юною вчителькою витоптували осінь у полях та в дубовому гаю, що мідним клином, мов вояцький полк у шоломах врізався у масиви озимени. І, здається, ні письменник, ні Оксанка дотепер не відкривали так певно, так нестерпно, різко затаяне, очікуване, заглиблене в собі і мовчання озимени, і чарівну яскравість калинових заростей поданунявкою, і срібний лед павутиння на висохлому бадиллі. Оксанка хмільно зупинялася, перепиняла щось мовлене Богданом стрижаком, клала пальчик на губи й шептала Ви чуєте, товаришу письменнику, як бабине літо грає на скрипці. Оксанка казала, що на її поліссі, звідки вона родом, осінь переважно плаксива, а тут вона пишна, золотава, повна тиші й пахучого диму, що стелиться над полями. На цілому відноколі, немов навмисне, пастухи палять ватри. Плакучості Поліського жовтня Стрижак не міг ні підтвердити, ні заперечити. Він пам'ятав лише сіру похмурість осінньої розгойданої тайги. А тут, а тут він наново відкривав для себе, вже зріло відкривав отчу землю. Це відкриття було йому потрібне не лише для Роману, над яким працював, а насамперед для власної душі. Душа його багатіла радістю, повернення додому. До полів, до лісів І він дивуючись самого себе Із закодованих комірок пам'яті Називав Оксані імена урочищ Ось лази, ось рудки Ось вовчі кути Ось підпечари А ось тут у лісі, що зветься Монастирським Подивись на рештки мурів Ще з княжих часів монастиря Який зветься Богородиця на Криниці А ось цей пагорб Розкопували перед війною. Ні, не самотужки це робили, приїжджали археологи з Львова. Село, звісно, як село, воно тоді очікувало, що вчені пани з Львова шукають у могильнику золото і срібло, а на білий світ викотили кілька великих дзбанів. А ось тут, Оксаню, на схилі меліоративного каналу бульдозер розгорав цілий комплекс домниць, у яких тисячу років тому наші предки виплавляли з болотної руди за лісо. І спершу письменник цілував дівочу щічку, наче з переповненого почуття вдячності, бо хто знає, чи без дівчини рушив би в поля і ліси, частою дощу, вітер, чи не чепів би над паперами. А котрогось надвечір'я, немов підпалений пожарищем сонця, що заходило, він ухопив дівча обіруч і притиснув до грудей, і припав до губ. Губи її ніс були холодні, але дівчина на цілунок відповіла цілунком. І світ для Богдана відразу закружляв у вихорі, спалахнув, і вони впали в густий мохму у перину. На Михайла... Письменник Богдан Романович Стрижак та вчителька молодших класів Братишанської середньої школи Оксана Данилівна Червенюк справили скромне весілля. Колгоспна бухгалтерка Анелька медовим дискантом в одно вигукувала «Гірко, ой, гірко!»